Yezid ibn-i Əsam rəvayət edir ki, Şam əhlindən olan əməli salih bir nəfər tez-tez Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhın məclisinə gələrdi. Bir müddət sonra Ömər onun məclisdə iştirak etmədiyini görüb, flankəsin oğlu flankəs gözə dəymir deyə soruşdu. Məclisdəkilər ona, ey müəminlərin əmiri, o şərab içənlərə qoşulub, dedilər. Onda Ömər ibn Xattab rədiyallahu anhu öz katibini çağırtdırıb ona belə bir məktub yazdırdı. Ömər ibn Xattabdan Fılankəsən oğlu Fılankəsə sənə salam olsun. Bundan sonra bil ki, mən səninlə birlikdə Allaha həm dedirəm. O Allah ki, özündən başqa ibadətə layiq olan bir məbud yoxdur. O günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən Cəzası şiddətli olan dütf sahibidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Sonra Ömər məclistəkilərə dedi, qardaşınız üçün dua edin ki, onun qəlbi hidayətə yönəlsin və Allah onun tövbəsini qəbul etsin. Nəhayət, Öməri məktubu həmin adama yetişdikdə, o bu məktubu oxuyub təkrar-təkrar dedi, Allah günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən və cəzası şiddətli olandır. O, həm öz əzabı ilə məni qorxudur, həm də günahımı bağışlayacağını mənə vəd edir. O, bu sözləri öz-özünə o qədər təkrar etdi ki, axırda ağlamağa başladı və etdiyi günahdan bir dəfəli əlçəkdi. Bu xəbər Ömər ibn-i Xattab, radiyallahu anhıya gəlib satdıqda, o dedi, Həmişə belə edin, qardaşınızın xətaya yol verdiyini gördüyünüz zaman onu islah etməyə çalışın, onu düz yola yönəldin, üstəlik Allaha dua edin ki, onun tövbəsini qəbul etsin. Qardaşınıza qarşı çıxıb şeytanın köməkçiləri olmayın.